pláne nem egy ilyen rendes srácot, mint Karcsi. Ahogy biztonságos menedékbe, azaz a bögrébe értem, és már nem kellett visszafognom magam, hogy ne kiabáljak, hogy de hát ez a lány megcsalhapsikám, azonnal visszanéztem az üvegajtó mögül. Csókkal üdvözölték egymást. Elhúztam a számot. Ki tudja, mit csókolt ez a lány, ugye? Fúj, mondtam kihangosan,